<coughs> a Legnagyobb örömünkre szolgált, Egerbe és Miskolcra látogatni. For many years I hadn't been in Eger. Hosszú éveken keresztül nem jártam Egerben. I could és végül újra visszatérhettem. But this is my first visit to Viszont ez a Miskolci látogatás. Sokat hallottam már Miskolcról. About the you have here. És a közelben levő termálfürdőről. Uh, but uh, I could never come personally. De soha nem tudtam eddig, eddig személyesen ellátogatni. But because we have this apartment here. De mivel van itt ez a lakásunk? A place of spiritual reflection. Így hát ez a lelki reflekcióunk, helyszíne. And because is here. És mivel Sheila Prabhupad Therefore we can understand that the blessings of the divine world is also here in Miskolc. Jelen van uh, így megértettük, hogy Pravapad ádása Miskolcban, Miskolcon jelen van. But because in this temple you have two deities of Pravapad, one on the altar and one extra. De mivel ebben a templomban két helyen is van, két Prabhupád, um, kis kiscenti is van, egyik az altáron és van még egy. Then I can understand that you must have the double blessings of him. megértettem, hogy őt tőle dupla áldást kaptatok. So that is very good to see. És ezt nagyon jó látni. So uh, no doubt your family will grow. gyarapodni fog. Ha van egy személy, aki a lelki közösségben vezető, and <coughs> A stable purse, és és stabil személyiség, and he offers his guidance to others continuously for many years. és felajjája folyamatosan éveken keresztül mások számára a, a mások vezetésének a szerepét, then definitely he will start gathering some devotee followers. Minden bizonyal uh, lesznek új bakta követők, And it's like that. Ez így működik. If the people don't come to you, which az emberek nem jönnek hozzád, then you go to the people. Akkor neked kell elmenned az emberekhez. So the is ne the never the body is never quiet. A bokta sosem nyúksik. He never stops his activities. Soha nem uh, adja abb az aktivitását. His activities are always thinking for the welfare of the people in his surrounding. Tabb mindig minddig áll, hogy a környezetében levők uh, jólétét értsd fáradodzik. Oh, he wants to make plans. Oh, hogy terveket szolgált. That the whole city can hear about Krishna. Uh, Még pedig hogy az egész város megismeri a Oh, the whole country. Hogy az egész ország. Or in the case of Shila Brahmāpād, the whole world. Vagy Shila Brahmāpād esetében pedig az egész világ. This is very special. és ez nagyon különös dolog. Only by Krishna's grace can we uh, enter into this mood. Csak Krishna kegyéből tudunk ilyen hangulatba kerülni. And we can get the blessings és áldás, áldásban részesülhetünk. Of sustaining such a mood. Uh, olyanba, hogy ebben az áldásos állapotban maradunk. Bhakti is something different from logic a bhakti a logikán túl mutat you hogy én csak a racionális gondolkodásban és a logikában hiszek but bhakti will defeat all your reasoning and all your logic. De bhakti uh, lefog, az összes racionális gondolatot és a logikát and will claim the real terrain. és a bhakti az uh, követelni fogja a saját terét Your heart. Mégpedig ez nem más, mint a te szíved. Bakti can conquer your heart. A bakti képes meghódítani a szíved. Bakti can go from you to others. A bakti képes tőled elvándorolni másokhoz. This is all the decision of bakti. Minden ez bakti Davey alapján történik. You can try. Kipróbálhatod. But you have no control. De nem te vagy az irányító. De ha nem próbálod ki, akkor nem ismerheted meg bhakti so the plan of bhakti was revealed by a bhakti terveit. A bhakti terveit Srila Prabhupát tárta fel. And he got that mission from his guru. És ő ezt a missziót saját gurujától kapta. This is like my guru. Aki pedig olyan nekem, mint a nagyatyám and this book we published. És ezt a könyvet, to remember who he was. Az ki, hogy emlékezzünk erre a nagy aki azt mondta, my only business is to establish in temple of krishna in Egyetlen dolgom van, az, hogy mindenki szívéből Krishna templomát építsék. You see? He had a big plan. Nyikterdei voltak. And all over the world is temples were constructed és ez alapján szerte a világon megannyi templom épült fel. Thousands of temples. Templomok ezrei. One more beautiful than the other. Egyik szebb a másiknál. But he cared for the hearts. De őt igazából a szíve érdekében. He said I want to make that temple in your heart. Aszolta, hogy a ti szívetekben szeretnék templomot the bells of the temple will ring there. Hogy a templomok csengői odszúlajonak meg a szíve. your mouth will become like the speaker, the Brahmin speaker. A szád pedig egy hangszoróvá, egy Brahmin brám, hangszorójává váljon. So this is, we brought this for you, or you already had this? Ezt mi hoztuk most nektek, vagy már volt nektek ez? Uh, most hoztak. most, most mm -hmm. We got it from here. We got it from now. Now it was my gift. Ah, Most ah, I brought one. Mm -hmm. so, Uh, okay. Yeah, they got it as a present. Okay, this is. To whom did you give Yeah. Most of Okay, we got it as a present for someone, but they can't remember from whom. From Parma. From Parma. I send. It. <laughs> Actually, I. I got this in Kyoto. <laughs> Anyhow, this is very important book to read, Igazából egy nagyon fontos uh, olvasni, find out how it started. Megismered, megtudhatod, hogy Hogyan is indult a dolog. Bock megismerkedhetsz. And all the work we are doing like making a, a museum for his work. Továbbá meg hogy miket mi csinálunk mi uh, uh, Indiában, mégpedig egy bak, a <coughs> szaraszvati múzeumot. This is Ilyen hatása volt annak, hogy a hírnökeit elküldte a világba. Just in a years, Csupán néhány év alatt years, a Bhagavad megismerte a few years, just a mi nagyon szerencsések vagyunk itt, to be in with hogy így módon kapcsolatban lehetünk sínprópárd. His, his favorite son, uh, aki pedig baktizáltatásra szavatinak a kedvenc fia. And uh, since he wanted everybody to come to a state of consciousness, mivel ő azt szerette volna, ha mindenki magasabb síkra emelkedik, he has point Kielőtt minket arra. You, teket, and me, és engem, ti és engem. Not only me, nem csak engem. You and me, ti és engem. We have all been appointed, ki bennünket benünket, so that we can participate, hogy részt veszünk in distributing the mercy of Sri Aurobindo. Risvetünk, súló próbaed kegyének a megosztásában. Because when you understand what is riches, miattam megértjük, hogy mi a valódi gazdaság, gazdagság. Then you will immediately understand why I'm st standing here. Akkor azonnal megérted, hogy miért állok én most itt. <coughs> The problem I have, I have too many riches. A problémám az, hogy túl sok. <coughs> kincsem van so much unlimited korlátozatlan és my job is to distribute it. És a feladatom az, hogy ezt a kincset osztogassam. If I don't do that, hoz nem teszem, I'll be a failure to my guru. Okkor hibát követek el a gurummal szemben. I would also be a failure towards you. És veletek szemben is hibáznék. The riches I have, they are not from this world. Az a kincs, amiben rendelkezem, nem evilágí. They don't come from a bank account and they are not connected to some, to some piece of land. Nem bank számlán és nem ingatlanban áll. The riches I have come to give to you a gazdagság, a, amit megsszeretnék veletek osztani, is the riches of spontaneous love az a spontán szeretet gazdagsága. a love which comes to you and then flows through you. Mely egy olyan szeretet ami megérintéged és átáramlik rajtad. Our problem in this world is a világunkban, a gondolás. We want that the love flows to me. Hogy a szeretet hozzánk áramoljon. And if it is not coming, és ha nem jön, <coughs> I'm feeling sad. Akkor szomorú vagyok. But this is the wrong attitude. De ez helytelen hozzállás. You are not the end of love. Nem te vagy. Nem te vagy a szeretet végén, But you can make yourself a of love. viszont magad a szeretet csatornájá, egyik csatornájává teheted. So Úgyhogy ha esedezel ezért a szeretetért, to come to you, hogy eljöjjön hozzád, to flow through you, tovább áramolva rajtad, and go to others you, megérincsen másokat is, <hül> Akkor megértheted, hogy igazából mit is jelent, vagy mit szeretne a szeretet. That's the journey of love. Ilyen a szeretet útja. How love is going through this world from one to the other? Ahogyan folyik a szeretet egyik helyről a másikra ezen a világon. But somebody says, no, I want this love only for me. De valaki mond, hogy azt mondja, hogy nem, mi ezt a szeretetet csak magamnak akarom. Then He is not the akkor nem nyeri el a meg, az igazi áldást. After some time he feel that love Egy idő után ő maga sem lesz képes uh, megtapasztalni ezt a szeretetet. We are all that we may of his love. Éppen ezért tanítanak bennünket arra, hogy váljunk az ő szeretetének eszközévé why Ezért jöttünk mi most Miskolcra. and that's why we go És ma este ezért utazunk tovább Nandafalvára. to és ezért folytatjuk utunkat Bulgária felé hét miért? Mert ez a mi szolgálatunk flow, hogy a szeretet át áramul ha If Open right now és ha te nyitott vagy then it will flow through you akkor már is átáramlik rajtad why not miért ne, Miért ne you don't think you have no love gondolod, hogy neked nincs szereteted just you offer your love to God csak olánt fel a szereteted istennek Then he will multiply your love akkor ő az love is not what you have inside here a szeretet nem az, amit itt bent érzel the love is produced when the love of God touches you. A szeretet akkor keletkezik, amikor az Isten szeretet megérint téged. How much love i have inside of me? Mennyi szeretet lakozik bennem? How much love is he inside his heart? Mennyi szeretet van az Ő csv This is a very small heart. Ez egy nagyon pici szív. How much love can fit in there? Mennyi szeretet férne egy ilyen pici szívbe? If you give to two three person there's nothing left. Ha két három emberre megosztod, már is üres marad. So don't work with your own capital. Úgyhogy ne csak a saját uh, kincseddel dolgoz. Your own capital is not big enough. A te tőkéid nem elég nagy. Work with divine capital. Hanem dolgoz a a léki Isteni tőkével. Let divine love touch your heart. Hogy az Isten, I'm szeret, I'm. Isten szeretet megerinthesz a szíved. And then it starts producing love és az elkezdi termelni a szeretetet. When you're touched by divine love, then you start producing love. Amikor megérint az isten Istenszeretetet, akkor elkezdődik termelődni a te szeretetet. Then you can speak all day to all people. És akkor egész nap képes lesz beszél, képes lesz beszélni mindenkinek. For the rest of your life. Életed végéig. It's not your talking. Akkor ma nem te beszélsz. It's not your capital. Az nem a tettünkért <coughs> már. They're not your riches az nem a te gazdagságot, But you are the hanem te a kiválasztott megosztó Ha úgy gondolod, hogy én magam vagyok ennek a gazdagságnak a megalkotója, akkor hibázol. Egyikünk se képes előállítani az Isten szeretetet. Ez nagyon magasztos dolog. De ha Isten szeretné, you want to és ha te is szeretnéd? It can flow through you. Akkor az átáramolhat rajtad. It can flow right through your heart. Egenessen a szíveden át. And then you can see that the love is God is going everywhere. És aztán megtapasztalod, hogy a szeretet minden hová eljut. Then you can understand that love is something unlimited és megértheted, hogy a szeretet korlátlan. It is the highest capital of the world. Az a világ legmagasabb szintű dőkje. It, it is the greatest treasure of all treasures. Minden kincs legnagyobb It leaves even the big oil sheiks, sheiks and the uh, software millionaires, it leaves them like poor guys in the street in comparison. Uh, um, az összes Olai Magnást és a hmm, ilyen informatikus leggazdagabb emberek kincse ő, ők szegény emberek, ahhoz, kik színtet viszonyítva. All these poor guys have is a few billions of dollars in the bank. Ezeknek a szegény ficsoknak sem másuk csak néhány milliárd dollárjuk a bankban. But from the heart nothing is flowing. De szívekben nem áramlik át Only they have to count money all their life. Egész életükben csak számolniuk kell a pénzt. És közben örülnek, hogy ó, oh, még egy kicsivel több van. But their heart is so dry. De a szívük pedig olyan száraz. And from their heart. És semmi sem áramlik át rajta. Now, really chick, ha valóban szeretnél olajmágnás lenni, akkor meg kell várnod a következő életet. Mert There's no boiling in Hungary. Ugyan Magyarországon nincs <laughs> olyan. You have to be born in Saudi Arabia first. Saudi uh, Arabia, kell először megszületned ahhoz, or maybe in Alberta, Canada. Vagy valahol <laughs> Kanadában. But uh, this is that would not be a very intelligent decision. Ez nem volna értelmes döntés. Because ugyanis ha olyan gazdag leszel, mint ők akkor valószínűleg ugyanolyan ostoba is leszel, mint ők. I've heard about the Bill Gates Foundation. Hallottam a Bill Gates alapítványról. Billions of dollars. milliárdokat kezem. But you never see anything good they have done. De. Soha nem látunk semmi értelmeset, amit meg tettek volna. <coughs> Just investing in vaccinations, which is a big problem for the planet. Amit csinálnak, az igazából befektetnek pénzt a vakcinázásba. And like that. és hasonló dolgokat. Very sorry. Nagyon sajnálom. Azok az emberek, akik gazdagok ezen a világon, nagy bajban vannak. It is better to be an, an honest and happy. <coughs> Of the real Sokkal célra a lenni és a valódi gazdagság egyszerű megosztójának. In case you want to a, vannak esetek, amikor készen állsz arra, hogy megoszd ezt a gazdagságot? Maybe you're too lazy. A, de lehet, hogy te túl lusta vagy. Lehet, hogy nem érdekelnek mások. Maybe you just want to sit in front of a television screen, computer screen or watching football, lehet hogy csak a TV előttak az icerögni és a fozimetseket nézni. And you feel well the people are suffering, let them suffer, that's their problem. És azt gondolod, hogy há az emberek szemvednek hat szenvedjeeneket az ő gondjuk, of them, then you cannot understand divine love, loves. Ebben az esetben nem is nem értheted meg az Isten szeretetet. Divine Love is reserved for those az Isten szeretet azok számára van féretéve must be part of the Akik valóban úgy érzik, hogy a megoldás részévé kell válniuk. this is my job. Akik, hogy az ember úgy érezze, hogy valóban az én feladatom. I have to participate in this. kell vennem benne. This is a call from God for me. Isten hívása. And I'm not qualified. De viszont én nem vagyok rá alkalmas. But I must try anyway. De akár hogy is, meg kell próbálnom. So in this way, life goes by. I módon folytatódik az élet. If you're, if you're taking the treasures of love, és a szeretet kincsét megragadod, then you meet wonderful people. Akkor és elviszed az embereknek, akkor sok érdekes emberrel találkozol. Who are those wonderful people? És ki ezek az csodálatos emberek? You are those wonderful people. Ti vagytok azok a csodálatos emberek? And who's the one who meeting them? És kik találkoznak velük? By the grace of Shilaprabha, it is me. Shilaprabha kegyéből találkozhatom veletek. I meet you because of him. Csak is próbázt, kegyéből találkozhattam most veletek. Nem azért küldött ide engem, hogy a német történelemről beszéljek. Vagy bármi másról, mint például a német ipari termékekről. No, Hanem azért küldött ide, hogy osszam meg veletek azt a szeretetet, ami mindenkit képes boldoggá tenni. This love which makes you meet beautiful people. Ez a szeretet az, amin lehetővé teszi azt, hogy csodálatos emberekkel találkozhass. you want to meet beautiful people? Szeretnél találkozni szívesen találkozol csodálatos emberekkel? Who has created the beautiful people? Ki az aki ezeket a csodálatos embereket megalkotta? Kezdjük is the beauty coming from to begin with? azzal, hogy honnan származik a szépség? What is the most beautiful beauty of all beauties? Minden szépség közül melyik a legszebb szépség? That is the answer I'm asking from you. Ez teőletek kérdem most. I have heard that it is love alone. Én úgy hallottam, hogy ez maga az egyedül a szeretet. When you talk about the most beautiful thing, that is the message of love. Amikor a legszebb dologról beszélsz, akkor az a szeretet üzenete. And if you're not beautiful, és a te nem vagy szép then please tell me what is beautiful akkor a uh, mond meg nekem mi a szép and rich old man he is beautiful egy öreg csúnya ember szerint szép a very beautiful but stupid woman is she beautiful egy szép de rendkívül uh, buta nő a szerint szép a very uh, Great talented worker but with no job is that beautiful? Egy rendkívül képességgel ellátott munkaerő munka nélkül szerinted szép? A very great scholar but at the moment of his test he forgets everything is that beautiful? Nyai tudós ha a Zárovizgán elfrejti minden tudását szerinted az szép? Beautiful things they are divine. A a szép dolgok azok mindig isteniek. Life is beautiful. Az élet szép. all Éppen ezért vagyunk mindannyian szépen. When old lady 90 years old, látsz egy idős 90 éves, 90 Az arca csupa ránc, és amikor rád mosolyog, most Akkor azt hogy ez a That's 90, years of 90 év szépsége ragyog az arcán. Uh -huh. if it's only the of the Ha pedig az üzletember vagy a ügynöknek a mosolyát látod. Uh -huh. going to shop the uh -huh. bemész egy boltba, is mosolyog az eladó. Oh, I only to ask a question. Csak egy kérdést akartam feltenni. Uh -huh. Akkor csalódik a, egyből leesik a mosoly az arcáról. Használhatom a fürdőszobát? akkor aztán teljesen magába roskad az eladó. Instead of giving something to them you want to take something. Vagyis a hogy adnál annak az eladónak valamit But in India we learned it's different. De India-ból mi mászt We, we learned that if a guest comes to your house, you should be very joyful. Utnultuk, hogy ha vendég érkezik a házadba, akkor nagyon boldognak kell lenned. A guest is like God visiting your house. Vendég, az olyan, mint ha Isten látogatna házadba. And then you should be so happy. És ezért vagy olyan boldog? But today in miscall. És is Miskolc, no man has visited this house. Yeah, nem látogatott uh, korábban ide sok ember. God himself has come to visit Aha, this house. Nem csak, hogy emberek látogatnak ide most ebben a lakásban, hanem maga Isten is eljött. In the form of Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu formájában is coming from India. Indiaból jön. He's going to South America. És Dél-Amerikába utazik tovább. To Cusco. Cusco to the, uh, to the belly button of the universe they say uh, ahogy mondják az univerzum a uh, has mi ez uh, és and that's where he the Rivodis are waiting for him already már várnak is rá az ottani perui bakták but he decided let me check out what's happening in de ma úgy the hogy nézem én csak hogy mi történik itt miskolcon let me see how they're lássam hogyan imádják ő gorni és a parampara, mi történik itt? So, he also very happy here. És nagyon boldog itt. And that you're doing this nice seva here in this apartment. És nagyon szép volt galotot csináltok ebben a lakásban. Now you all try to get a little bigger place. Valószínűleg most már egy nagyobb nagyobb helyre van szükségetek. More easy access to it. Ami könnyebben megtalálható. Because Uh, then more people will become interested in krishna here mert akkor több ember fog érdekelni itt krishna and you can have more lectures here de előadásokat lehet itt and ada yoga courses etc Vagy yoga tanfolyamokat mást so i wish you all the best sok sikert kívánok all wish you to, to learn how to dance in enjoy és szeretném, ha megtanulnátok, hogyan kell boldogságban táncolni. This require anything, except semmi másra nincs hozzá szükség, Csenti. mint zengeni a személeket.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 kamara Ram, ba hare hare hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare lela rama lela rama rama rama hare hare jai prabhu pal hare krishna shri krishna bare hare hare hare yeah, yeah, yeah, yeah. Köszönöm, Now what questions you have? Now you can reveal your mind and say your questions. Most pedig tartsd fel az elméd és ted fel kérdéseket. And don't forget the principle. Is ne felejtsd el az elvet. Speak now, beszéj most, or be quiet until next time. Vagy pedig maradj jövőben a következő alkalomig. <laughs> I mean, being quiet, I mean get something going. Ez alatt azt értem, hogy tedd a dolgodat Who's first? Ki az első? Here, my friend. You've been talking about love. I liked it a lot. Uh, I've read from Albert Einstein recently. He said that the magic of experience that that the biggest experience of my life is that one has to serve others. And when he had been living, then he was considered be, um, the cleverest person in the world. <coughs> And uh, that was his... Um, uh, that was what he said. then uh, I think it. one has to Beszélt, listen to it. Beszéltél a gazdagságról abban a kapcsolatban, hogy... Uh, And you mentioned also the treasure that those rich people exact actually they are, they are uh, not rich. Én is a So and I'm also following a similar path. Uh, and my question is. How can I love myself and others instead of money money has such a, such a big um, energy oh. of uh, attraction and many times I hear that one cannot love simultaneously money and god uh, there's a very simple process to uh, give <laughs> up your love for money and And to start loving God. Nagyon egyszerű módja van annak, hogy az ember feladja a pénzhez való irántivaló vonzalmát és elkezdett szeretni Istent. The system is. The system is. A rend, a, a, módszer a következő. That you give your money to somebody who will spend it for God. Hogy olyannak adod a pénzt, aki aztán azt Istenre költi or you get instruction from somebody how to spend your money for god wollte gabs eueren segitséget valakitől a a utasítás segitséget aki segítéged abban hogy megfelelően istereköltsd a pénzt The money which is not spent for god az a pénz amit nem istereköltenek that it is wasted az etikazolódott pénz that only brains problem is csak problémakozol so therefore Spend it, as it had cursed there. Then your problem is finished. Is ha problematik After you spend it, you cannot get attached anymore. ha You think that's enough that my heart changes? Ah. Uh -huh. You that it's enough that uh, to do to change your heart? Yeah, because this is called karma yoga. Me. E, igen, mert ezt úgy hívják, hogy karma yoga. You say, oh, that's all? ennyi egész. But put your hand in your pocket. De tedd a kezed a zsebedbe. Pull out all the money you have. És az ember az összes pénzt, And give it van. to Krishna. És adod a Krishnának. Then you know, oh, this is yoga. Akkor tudni fogod, hogy ez yoga. <laughs> <laughs> this is real yoga. Ez valódi joga. Don't think that's not yoga. Ne gondolod, hogy ez nem yoga. And only you go and sit in a park and Turn your eyes up, down, and, and, and, and make a mudra. És hogy csak az van a joga, hogy kiúsz a parkba és valami mudrát fel. There's many yogas, but the karma yoga is one of the most essential ones. Sokféle joga van, és ezek közül a karma az egyik leglényegesebb. But when you do it, ha ez ember, your heart becomes purified. and actually you are right. És igazából valóban igazad van. Ez nem elegendő. You also have to chant the holy names of the Lord. emellet az embernek zengeniek kell a szenleket. And listen the message of the Lord. és az úr üzenetét hallgatni. That's also necessary every day to to conquer the enemy inside. arraj szükség van, hogy nap min nap legőzzük a belső ellenséget. What's the next question? Mi kérdés? Beloved devotees of Mishgold. Mishgold szeretet baktái. Nekem <coughs> Nekem csak egy annyi kérdésem volna a japázásra kapcsolatban, hogy íthonban uh, gönitime multi, nihova, amikor japázás közben meditálok a multikon, akkor néha jobban érzem, úgyhogy ha nityanandát, eh uh, nityandan eh uh, van a jobban uh, mint ez vagy valamit. I have a question regarding chanting, my Japa. While I'm chanting, so many times happens, I am more attracted towards Nithyananda, uh, my attention is more on Nithyananda, and uh, not Mahaprabhu. Is it a kind of mistake? Nityananda and és Niternimáprabu cannot be separated. Niternanda és Niternimáprabu nem ők nem külön választhatóak. If you think of one, the other is pleased. Ha az egyikükre gondolsz, a másik is elről. If you think of the other, the one is pleased. Ha másikukra gondolsz, akkor az előzőről. So you don't have a problem there. Hú, ti egyebben nincs gond. A szeretném kérdezni. Ez Domis tudja nagyon jó, hogy egy Krishna román szöveg. Kicsit van szó, vagy a Kisna dolgairól, ugye visznó egyik megtestesülése. De van egy ilyen dolog, hogy rámaként is megtestesült, és az én szívemhez közelebb áll ez a dolog. Többet fordítom a figyelmemet oda, ugye a Ramajánára nem tudom, hányszor olvastam változatokban. Szóval hozzám közelebb áll, mint maga Krisna, hogy ez nagy probléma, vagy hogy ebből mert olyan hely, ahol nem vették ki, mert ahol előadásra mondta, mert Krishna, Kriszna, és mondtam, hogy ugyanaz csak ugye jött Ráma. It's a very long question. Yeah, yeah. yeah. I've been, yeah, uh, yeah, Krishna is the incarnation of Vishnu, and uh, I know, I, I like it, but I'm more attracted towards Ram, and he's also incarnation of Vishnu, and uh, so it happened to me before at on other places when i was emphasizing rama then it was like uh, kind of they were accepting on more krishna and krishna so what is their opinion is it is it bonafide to be more attracted towards ram this is a question of the heart you cannot argue as sivkedesha it ervelesnek haya heart issues cannot be argued the sivkedesek felot nem lehet but Neither should you, uh, feel if don't you. De azon se kell meglepődnöd, ha mások nem tudnak megérteni téged. Neither should you <coughs> others. És uh, neked nem szabad másokat félreértened. Everybody follows his heart. Mindenki szívét követi. So if is more attracted to Krishna, then that is good for him. És hogyha valaki jobban akkor számára az a legjobb. Our, our movement is a movement of Chaitanya Mahaprabhu. Without him, nélkül, we wouldn't know who is Krishna or who is Rama. Ki Krishna ki Rama. So in a way, he's number one. But even Mahaprabhu, <coughs> he had some devotees who were Rambhaktas tanítványai akik rāmabakták voltak. And there were other devotees there were Krishna És más baktái pedig Krishna baktái voltak. And there were some there were only his És voltak olyan tanítványai is akik csak az ő hívei voltak. <coughs> so again like in the case of last question there's no conflict. Uh, ugyanúgy, mint az előző elhazott kérdéssel kapcsolatban ebből konfliktus nincs. Krishna is so kind to kedves mindenkihez. And Srila Prabhupada asked me to install the deities of Sita Ram, Lakshman, Hanuman in Brazil. a arra hogy Sita Ram, Lakshman, szentét. And later I also installed them in Még egyszer felállítottam That is the holy holy holiest place of the of the Incas. A uh, májas excuse me. Ami pedig a májaknak a legszentebb helye. In Mexico. Mexico. Ah. So there we also have Sitoram-laksman. Ott is imádjuk sitarám látos lakšman. Lekarumat. So. Next question. Következő kérdez. You're sending me to Nandafalva? El akartok már is kuddeni Landafalvára? No. <laughs> <laughs> Oké, okay, next Because question. I have to give class in Nandafalva tonight. <laughs> Ugyanis Nandafalván is kellett tartani, talán még este. Yes, klinks. A családosok. Hangosan. Ami nem családos az ember, addig könnyebben minden. A családdal együtt, már önnek uh, a családdal kell lenni, gyerekkel, munkkal meg kell felelni, ennek annak. És uh, mintha azt vettem volna észre, hogy a vágy és az akarat kicsit, a vágy és az akarat kicsit nehezebb volna. Hogy ez természetes dolog, hogy ezzel együtt el, hogy lehetne ezt jobban, okay. még jobban. So Én till unless one is married, it's easier. Once you have your own family, then children and your job and everything, it's, uh, it's turning your attention. So, and I also experienced that my desire and eagerness is not so uh, powerful. So, how to harmonize this um, mm -hmm. marriage life, in a sense, to, to be inspired to serve and uh, eagerness? The best way you can. I like you more than I to do it. Good association. You, Love you, representative of Krishna. Szeresd a, a Krishna képviselőjét, akik körülvesznek. Love him and help him. Szeresd őt és segítsd őt. Somebody is a representative of Krishna. Vannak akik Krishna képviselik. And you help him. És te segítsd őket. Or? You Vagy pedig? to do the Te neked magadnak is kell képviselni őt egy projektet csinálni. become the local representative. És aztán te is egy helyi képviselővé válsz Krishna And then you have to direct the bridge. Ígyes tan, de irányít, te is uh, ugye, irányítod a prédikálást. Both of these things are nice. Mindkettő csodálatos. Mindkét megoldás. Make but don't become uh tired. De ne fáradjunk bele. Serving Krishna is always important. Krishna az органі mindenig fontos. This a household the more if Sőt, családosként még fontosabb. A, is a guru. Mert a családos ember tulajdonképpen gurú. Huh? a guru job családfőnek lenni az uh, guru munka. The kids, they only have the Mert a gyermekek számára ugye, and the csak az. And the mother, of course. Az szülők léteznek. egy evadási helyet csinálni, de addigam eddig ez nincs meg, és úgy érzem, hogy a japázás és a meditáció kis négyornytaikkal hátébbbe kell szorul a munka miatt, azért egyféle tudjuk találni ezt a kicsi mut, mit tudok tenni azért, hogy boldogabbnak érez. Okay, Guru, majd my question is how to harmonize my job with my spiritual life. You have mentioned to find uh, a bigger place that we can organize yoga and uh, other mm, other stuff uh, but uh, right now the situation is that we have to work a lot and our spiritual practice like japa and meditation is in the background because we have to maintain this small place so how to manage it I would have to live with you two weeks to be able to tell you how to manage it better ehhez két hetet együtt kéne töltenünk, hogy e, megmondjam, hogy hogyan tudnád jobban csinálni. Látom kéne, hogy hogyan csináljátok. But I must say one thing: De egy dolgot mondjak. Krishna has not given children to you yet. Krishna még nem adott meg benneteket gyermekekkel. But the Levodis are all your children. De az összesíteni bakta olyanok, mintha gyermekeitek lennének when you preach, all the people coming they are like your children <coughs> so when you have ten kids you have more work <coughs> but you don't complain that's what mothers do they have many kids and their work increases and if they go to the neighbors And ask them, can you tell me how to manage with all my kids? És megkérdezik hogy hogyan tudod tudod mondani nekem hogy hogyan lehet a gyermekeimet fenntartani? Then the neighbor would say I ah, better you come here and help me with mine. Akkor <laughs> <laughs> so say Inkább gyere ide és segíts az enyéméimmel. So I must say you have to look after your kids that's all. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy törődj a ennyi ezeket. you also have to be a good ennyi and take care of the others and will come. Benne hogy jó baktának kell lenned, törődni másokkal és minden megnyilván. I just give some technical ideas. Egy kis technikai ötlet. I don't put any pressure. Semmiféle nyomásgyakorlás nincs. But because a perfectionist. De mivel te uh, perfect, mondják, de, maximalista. Maximalista vagy? When the artists always have the problem, they want to make everything perfect. Amúgy szaknák van egy ilyen, nagysegéd mindig uh, a tökéletre készenek. Then you put pressure on yourself. <coughs> uh, ha, yeah, just uh, You put pressure on yourself. You have to put or no, you yeah. are putting pressure. On ah, okay. Tehát ezzel magad. But that's your own fault. De ez a ibad. I can't do anything about that. Ez a kapcsolban nem, nem tudok segíteni. Ez a karma. Ez a karma. <laughs> <laughs> so, uh, be happy with your karma. És légy boldog a karma And make the best with it. És hozz ki a legjobbat. Mm -hmm. And good things will come. És a jó dolgok előbújnak. Kiegészítést szeretnék, hogy Grudy mondta, hogy nem tudja, hogy hogyan szoktuk itt menedzselni a programokat, nem minden. Én csak ezt, ezt szeretném mindenki mondani, hogy ilyen nagyobb programok mostában nem nagyon szoktak lenni, de nehéz összehozni, hogy mindenkinek jó legyen. Viszont általában mi mindenkinek szoktuk mondani, tehát ti rá, hogyha erre jártok, jártak a barátaink, akkor bármikor feljöhetnek hozzánk, beszélhetünk Krisznáról, meg valamikor különösen főzünk a multiknak, tehát általában mi mostában így szoktuk már az elmúlt fél csinálni, vagy egy nyitott ház... long question, just tell me what I will make it short. Egy ez így a Oké, és hogy ez így jól van-e? Hát, végül csak egy És hogy van-e valami, esetleg valami hogy Oké. So, like last months we... 6 months we didn't organize bigger programs here, because it's... Difficult to organize such a way that it matches with everybody's schedule. So what we do, we just uh, keep our our, our uh, flat open, and we are keeping telling people that you can come anytime if you're in, if you're in the area. So then someone sometimes we would cook together for the dates. So we are like that kind of open uh, area, mm -hmm. and um, um, so if you, I just wanted to inform you what we are doing, and if you have any further idea. Ideas can be found in the books. Az ötletek a könyvekben találtok. Namahatta, namahatta mandir, namahatta kendra, kendra, és namahatta sanga. Háromféle asza, mit ezek? namahatta sanga, namahatta kendra, és namahatta a man, mandir. So there are different standards which you apply to your reality. És, hát, talán életkörülményenkhez képest kiválasztjuk a három standard közül valamelyiket. It how many help you. Ugye ez hogy hány ember segít. No Nincsenek kötött szabályainak, hogy hogyan kell történi a dolgoknak. But one thing is true. De egy dolog biztos uh, igaz. If you to visit a, a Hogyha elvárjuk az emberektől, hogy meglátogassák látogassák a házas bakták prédikáló helyét, nobody should have any feelings. Senki nem érezheti, uh, hogy a, a, az adott helyen esetleg bármiféle m, házastársi néz, nehézségeket tapasztaljon. Household difficulties, they may be solved. Uh, a házasságon belüli nehézséget meg kell oldani, By good association. Mégpedig a jó társulás segítségével. Vagy pedig teljesen magánügy, és másokat nem zavarunk vele. Különben a annak a, a családnak a prédikálása megszenvedi uh, ennek a következményeit. Különösen azok esetében, akik még nem házasok. They don't want hear some With his wife. Nem akarják hallani, nem szívesen hallgatják a házastársi uh, ketteléseket. Already I'm taking the life of renunciation, and now I have to hear this? No, thank you. már ugye a lemondott életrendben élek és <laughs> most ezeket kell hallgatnom. Köszönöm szépen, ebből nem kérem But many householders. De sok családos. In Srila movement. Have been very of doing great mm, nagyon sikeresek voltak a különféle prédikáló projektekben. And so you can do it also, and Krishna will bless you. És ti magatok is megtehetitek ezt. És, és benneteket. So és gyerekek nélkül pedig oly sok időtök van. Minden az a szeretet, ami a gyerekek számára volna a azt megosztjátok emberek ezreivel. Because the children, they take so much love. Mert az e gyerekek egyébként annyi szeretetet igényelnek. Friends, so És az új bakták, új barátok is oly sok szeretetet igényelnek. De itt is úgy hogy ez nem a te saját szeretetet, hanem ez a szeretet, ami átáramlik rajtad. Very happy that you all came. Very happy that you all came. Very happy that you all <laughs> from, from Cusco, Kuzco, <laughs> no. Lassadari, visiting Miss Kolch. <laughs> Kishorev Amarty, you all know. Kishorev is Kishwamaad. famous all over the world, the Hungarian and <laughs> European. <laughs> so everybody's here, we are happy. <laughs> and with Prima Dama. <laughs> and Sonok is Sonok is Whole family of Sonok Ha Az egész Sonoki család. <laughs> okay. Then we will take your humble permission to go. Úgy most alázattal engedélyeöket kérjük, hogy tovább utazhassunk. And I hope you come for tomorrow for Nandafal. És remélem, hogy holnap tieszetek Nandafalvára. That is tomorrow festival is the one day mella of nanda falva of this year ugyanis holnap egy egész nap is nanda falvi mélánk van that's why i also have to reach there to give class tonight éppen azért kell olyan időbe hogy ma este még legyen lecskék